Opéndulo, edición número 80 Carlos Ordóñez, entrevista Mario Leiros, no 105.5 de la FM de Teodrial, aquí es comenzar a nuestra emisión de sábado. Esto es O Péndulo, a edición número 80. Hoy ya sea, tenemos un invitado especial a eso. Las 12 entrevistaremos a Carlos Ordóñez, un conocido músico que se ha por aquí en algunas ocasiones. Para descomenzar este programa empezaremos con un tema de los Wolfgang Press, titulado Kansas en versión 45 revolución por minuto. versión maxi single de Kansas un tema de Wolfgang Press que está incluído no seu penúltimo LP Birboot Cage, un grupo de 4D que agora dedícase ás músicas de baile cada vez máis forteiras e máis asquerosas feito un grupo do que non deve desvolver a comprar nin, nunca máis un disco Se xa Luís escoitanse ruidos pero él non me escoita que se debe a facer Imos escoitar un grupo que nunca sou antes no programa tratase de Friction Con un EP que se chama Replican Walk É eh, un, un grupo que está producido por Rolly Mossiman Que é un home que produjo en, en outras ocasións a ADD Ou xente como That Petrol Emotion O tema que vamos a escoitar é o que abre este disco O primeiro tema da cara que se chama Cushion music Mato o tema eh, Ademais hai que decir que Este me que estaba a cantar Lembranos bastante a voz do cantante de Talking Hits David Pit Porque non Non achego a A saber pronunciar David Byrne dice o nonso enviado pendular Pero tampoco é unha fonte Da que nos podamos fiar Ciegamente Ademais o reflexo das ventanas Reflexan no cristal e non lle podo ver a cara Tanto me ten. vamos a escoitar un antiguo tema que valía de cuña de presentación do programa ou de inicio. Eh, Matt Johnson con Gravity to Me out, outra versión en 45 revolucións por minuto. I've been watching you for ages of my flesh and to quell in my Habitate to Me, de Matt Johnson ou no DD. Un tema que, como recordaredes, valeu de cuña de inicio do programa hai aproximadamente un ano. si Foi o primeiro ano no que esta era a cuña que daba o valía de para o programa. Ademais, tamén estivo incluída en dúas versións. Esta é máis outra que ven nunha caixa para coleccionistas que inclúe un maxi single que trae este tema e varias fotos recortables co anograma xa hiperconhecido do señor Mark Johnson e agora imos a escoitar a Death Can Dance con o seu único maxi que teñen no, no mercado o The Garden of the Candlelights e un maxi que ademais agora podes atopar eh, incluído na reedición do primeiro LP de Death en formato CD polo mesmo precio, unha boa oportunidade para facerte con esto e agora aproveito para felicitar a la jaca que está de santo e ademais pois para decir que hoxe fai un bo día e que se as nubes se apartan poderemos conseguir soportar cifras de calor bastante aceptables, non? Ah, Dí que si sí. sí. no, no, eh, claro. ah, Dí que ah, si sí. Bueno, pois pues, imus escoitar a Efton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 Como xa decíamos ao principio do programa, temos con a un músico galego, máis concretamente de Carballo, que se ha tensoado en diferentes ocasións no noso programa aquí no Péndulo. Xoces, Carlos Ordóñez, que é o intérprete, creo que do 100% do tema que estábamos a escoitar. ¿no? Falanos un pouco deste tema do que está. Simplemente unha caixa de ritmos con efectos e, e bueno, así, unha música un tanto fría, un tanto maquinal. O tema está realizado 100% por ti, ¿no? Sí. Por lo general, todos los temas que des, os, os realizas sí, ti sí, un sí, 100%, va. ¿no? Sí, bueno, teño ayudas, eh, que debo decirlo también, pues, de un chico que se llama José Manuel de Pontevedra, Daniel de Lugo. Mm, bueno, conto con colaboraciones así importantes a nivel técnica y... Eh, eh, Pero bueno, si sí, hay idea de eh, todo eso, pues sí, eh, miña, prácticamente. Uh -huh. Pues a ver, termina o primeiro dos temas que Carlos Ordoñez nos presenta o sea, aquí en, en persona, para toda a audiencia de Radio Leiros. En principio, ímos a comenzar falando da técnica que utilizas para realizar estes temas. Pode parecer algo altamente sofisticado, pero luego, en realidad... Si, sí, son cosas, bueno, mmm, basase máis que nada pois pues, en efectos, moi... Osea, a técnica é bastante simple. Eh, son instrumentos normales, non nin siquiera, digamos, semi-profesionais. Eh, a técnica pois moi simple, vamos, efectos eh, eh, usado, digamos, con un pouco de imaxinación e eh, nada máis. Uh -huh. Vamos, non non hai nada de outro mundo ni nada. Este tema que escoitábamos creo que é realmente sincelo na súa sí, concepción, sí, sí. ¿no? Sí. unha caixa de ritmos, si, sí, unha caixa de ritmos eh, e xogar un pouco pois pues, con, con efectos eh, Eh, con controles de, de multiefectos De cousas así uh -huh. E como te introduxiches neste tipo de, de cousas. Eh, contanos un pouco como foron os teus camais inicios? Bueno pues levo como cousa de tres anos facendo música eh, En un principio poisis pues, era todo era como máis cutre non máis eh, bueno, pues os convenzos eran un pouco sonaba quizá un pouco non seía Cousas de cocto twins ou algo así máis. Comenzou, pois eso, por sonidos máis, digamos, menos personais, quizá, e, e eso, pero bueno, fun avanzando, pouco a pouco, e bueno, hasta chegar a, a, este, a esta música. Agora <risas> que, que, que, que, que falas sí. de, de Goto Twins, podías falar un pouco das, das tuas referencias musicais? Bueno, pois pues as referencias, pois pues, é basicamente o que escoito, pois... Pues, eh, Escoitei moito de The Cure, escoitei eh, moito a New Border, pois Cocto Twin, xente de 4D, eh, últimamente, pois moita, moita música industrial tamén, de, como sabedes do catálogo rotor, pois pois eh, fago bastantes pedidos, e, bueno, uh -huh. música de, por esa onda. O, o que se pode escoitar é que neste fabuloso programa. Sí, sí. máis ou menos. Sí. Non é para fazer propaganda, non é <risas> E como ves, como ves o circuito galego, como ves as cousas en Galicia? Non estou para que digas que están mal. Si, sí. bueno, pois <coughs> home, eh gustaríame que hubiera máis concertos, máis cousas, non hai concertos, non este tipo de música, pois en unha zona como esta a pois non ten saída ningunha, vamos, prácticamente. Mhm. Uh -huh. Non non hai saídas. É un pouco buscar sa vida como podes, eh, digamos, facelo por por hobio, por, non sei, por Por afición, pero non salida, salida ninguna a homo no. Polo menos aquí é imposible se ser profeta na súa terra, non? Si, sí, exactamente Aquí sí que se cumple o... Si, sí, eso O refrán Bueno, vamos escoitar outros dos temas que tes preparados uh -huh. Para escoitar Podrías Podés presentalo un pouco Preséntalo un pouco e logo seguimos falando sí, bueno. Si, bueno, este tema, eh, fixe non, como hai cousa de tres meses ou así Eh... Eh, un poco, sí, también lo último que estoy haciendo Que eh, a última música quizá eh, Vaise perdiendo la melodía Vaise haciendo más fría Y mm, quizá más electrónica También Y eh, eh, bueno, pues Eso es lo que vais a sonar ahora Bueno, uh -huh. espera, Pablo Milanés toca mañana En, en la Quintana, en Santiago ¿Qué te merece esto? ¿Qué te parece? Pues muy bien, parece Se tocó, ah, se tocó. Ah, encima está mal ordenado uh -huh. Ah sí, sí. <risa> Espera, escoito, se lo que dice aquí o... No. o control técnico fue a ver a Pablo Milanes O fue a un, un martes, lo que pasa con ordenadores Está borracho entón. Ay no, no tengo fecha, 10 a 9 Bueno, íbamos a escoitar un tema más tiempo. nos un poco como se basa este este tema bueno pues este tema eh, tiene una base electrónica secuenciada programada eh, eh, bueno en base así más que nada pues eh, en guitarras muy muy envolventes digamos muy muy etéreas uh -huh. con una base electrónica bastante bastante sólida y É eh, un dos meus preferidos É interesante mm, Na música que ti a instrumentación da que empezamos a falar antes sí. Que dentro pode parecer convencional Pero o tratamento que lle das É sí, bastante... eh, absolutamente sí, eh, Utilizo máis que nada Sobre todo cordas eh, Instrumentos de corda eh, sí, De unha forma pues, digamos, non moi convencional Utilizo afinacións eh, diferentes As habituais E eh, eh, bueno, si, sí, pois eh, Últimamente tamén pois, eh, Fa uso da electrónica Cada vez máis eh, Agora, pois, estou usando tamén Empezo a usar sintetizadores eh, Bases secuenciadas, cousas deste tipo Que antes, pois, non usaba O principio, pois, eran só cordas Instrumentos de corda Agora non, agora empezo, pois, un pouco A eso, abrirme un pouco o mundo da, da electrónica Uh -huh. eh, mm. ves o mundo da electrónica na música, pois interesave moitísimo, vamos todo o que sea todo o que sea a tecnoloxía aplicada á música, todo eso estou aberto a, a todo, vamos ao mundo uh -huh. da informática na música, todo eso pois pues, interesame moitísimo. E bueno, pois pues, creo que se están facendo cousas moi interesantes. Eh, bueno. Si, sí, por exemplo en España como ves a cousa? Pois pues, moi Penso que bastante ben vamos eh, hai uns músicos electrónicos bastante voss eh, comentábamos antes o de mecánica popular que é un dos meus preferidos eh, pero bueno que, o que o problema deste país é que non quizá non non temos saída o sea digamos as músicas un pouco marxxiais ou un pouco un pouco alternativa si alternativas, sí, alternativas eso pois que non, non teñen saída eh, Encontrar alguén que, que chequeira gravar algo así moi moi complicado eh, a, mm, Organizar actuacións, todo eso, é, é unha custa moi complicada Vamos, hai o problema uh -huh. Isto, quizá en outros países, tipo Alemania ou o Gran Bretaña Ou así, pois pues, axa máis saída. Que xa en este tipo de músicas máis Alemania, non? Si, sí, Alemania, a, Alemania si, sí, un pouco Que vai en cabeza en o que sí, en industrial Si sí. Todo eso. Falabas, uh, hay un momento de, de actuación, ¿alguna vez eh, has actuado en directo o te sí. planteaste sí. algún tipo de espectáculo, una performance? Sí, sí que hicimos eh, en casa, en pisos, hicimos algún tipo de, de espectáculos, muy caseiro todo, pero muy muy bien, fue una experiencia muy, muy gratificante con, con amigos, eh, o sea, un público muy elegido, muy... Digamos, todo moi íntimo na casa uh -huh. eh, eh, Temo lo grabado pues, en vídeo, en cintas e eh, todo eh, Foi unha cousa moi interesante E agora, pois, pues, eh, estamos eh, pensando Bueno, porque estou falando en plural Porque hai máis xente detrás de todo isto Digamos que, por agora estou eu solo Facendo da música, eh, detrás da música Pero eh, no futuro vai haber máis xente Colaborando comigo uh -huh. Estamos preparando un espectáculo para... Para discotecas, digamos, alternativas o así, vamos a presentar una maqueta, eh, un proyecto de espectáculo, eh, performance o algo así, que, uh -huh. que supoño que para uno que ven mmm, comenzará a funcionar. Eh, a ver pues o sea que en todo momento las músicas que ti compós tienen una relación con una imagen visual, ¿no? Sí, sí, claro. Crees que gardan unha relación íntima ou ¿no? estás buscando sí, sí, algún sí. tipo de imaxe si sí, porposto eh, o, o o ideal quizá eh, para, para escoitar este tipo de música posee pues, um, Imaxes imaxe eh, realmente non sé, eh, considero que, que esa unión da, da imaxe e da música pois pues, uh -huh. é interesantísima o que falábamos antes das referencias musicais sí. tamén Polo lo que estes a falar agora Entón tamén estes unha Unha boa referencia visual das, sí. para, para as túas Composicións Si, sí, ocorrenseme imaxes sempre O que pasa que, bueno, non Falta equipo de vídeo Falta faltan medios técnicos eso, E por ahora aínda non se pode levar a práctica Pero, si, sí, nun futuro Si sí, sí se elevará a práctica todo eso uh -huh. A ver a imaxes eh, Importante Uh -huh. Unha relación audiovisual multimedia. Extraita, multimedia. Un espectáculo multimedia sí. que de sí, sí. a seguir escoitando música que é o importante aquí, por menos na radio. Uh -huh. Eh, agora que é o que vai a sonar. Bueno, pues o que vai a sonar agora é, digamos, un pouco do, do último, do ultimísimo que estou facendo, no que estou traballando que pues é, esa, é, digamos a incursión xa na música electrónica. Eh, pois, con sintetizadores, secuenciadores eh, aparatos dese tipo eh, Bueno o que quero dicir é que estos temas eh, algún, algún dos temas que está sonando pois eh, é posible que nun futuro eh, leven voces e eh, outro tipo de, de o sea, máis instrumentación mais, que, que estén máis traballados o que pasa que agora pois, por, por limitacións técnicas ou pois, están digamos así máis desnudos, que fa, pero bueno Non, non Bueno, parece que non eriximos ben a cara sí. da, da cinta na que ben gravado Ese era outro tema, pero era máis bello, realmente uh -huh. Uh -huh. A ver se estás preparado o tema como decías, eh, utilizas a instrumentación electrónica non? Sí. máis avanzada Si, sí, é eh, un pouco levo moi pouco tempo realmente utilizando sintetizadores eh, secuenciadores e cousas desas, pero bueno, cada vez máis, cada vez fago máis uso da, da electrónica O que ten, dicais, este tipo de música que ti te, te adicase Que permítete, permítete, facer todo na túa casa, non? Non tens sí. porque que ir ten un local de ensayo Sino no, que no, todo no. moito máis sí, accesible Si, sí, moi caseiro, moi... Si, sí, non... Non me, me exixe grandes medios uh -huh, A parte podes traballarte en solitario perfectamente Exactamente, si sí. Que é unha... Que o que pago, ¿no? basicamente, vamos traballar en solitario uh -huh. A veces con axudas moi importantes, pero quasi sempre solo. Eh, ahora, se vai rematando, contanos un pouco cales son os teus proxectos, aparte d'isto que nos contastes de Si, sí, pues, eh, pois un espectáculo para discoteca. O... Si, sí, en principio é eh, a grabación dunha maqueta eh, completa, digamos, eh, en multipistas, eh, quizá con voces, letras, eh, serían como unha cousa de cinco temas ou así para presentarse en en concursos ou en en algun algun outro selo discográfico ou algo así. E despois pois eh, eh, eso, concertos en, vamos a presentar eso um, un espectáculo eh, a algunha discoteca e a bueno, pois pues a esta pois ali estaremos facendo performance. Se queres podes dar a tua dirección sí. e O que vou a dar é, é un número de teléfono en Pontevedra. Eh, todo aquel que se queira poñer en contacto conmigo eh, Pois pues que me chame, vamos eh, O número é eh, co Coprecisio 986 de Pontevedra Creo que no, 986, no, sí, sí. en eh, Pontevedra O número 85 4155 E eh, bueno, pois, pues eso, que se queira poñer en contacto conmigo Pois pues que me chame eh, Estamos abertos a E incluso Quen queira conseguir a maqueta a un precio módico Pois pues, conseguir non ten máis que chamar e, e pode ter toda esta música pois, na súa casa eh, Bueno, xa sabedes que sempre que vos querades poñer en contacto con este ou outros dos invitados deste de programa sí, podedes no... chamar a, a emisora e preguntar por nos 63 de 78 e vos daremos a información que requirades se atemos senón, pois, vos aguantades eh, xa podes pedirnos un último tema Bueno, pois eh, o que vai a sonar agora é un tema importante mm, Gravado xa de forma máis seria E completo Está grabado en Lugo Teño que agradecer desde aquí a Daniel Que é un chico de Lugo Co cal convivín Bastante en Bilbao Cando vivíamos en Bilbao E, e bueno, pois foi importantísima a súa axuda Tanto a nivel técnico como artístico E, e bueno, pois é o que ides oír agora Non hai títulos porque realmente Non lle dou importancia ningun aos títulos. Uh -huh. eh, bueno, pois, quizá cada, cada tema ten dez, dez posibles títulos que, que os cambio. Sempre que presento algo, pois, eh, em, poño os títulos cinco minutos antes. Non, o sea que, non millor non dar títulos ni nada. Uh -huh. Bueno, pois, nada máis, despedímonos de ti. Moitas gracias Muy por vir a aquí. Gracias a vos. Eh, que teñas moita sorte aquí ao futuro. Igualmente.